Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratim ana wa mani taba'ani wa subahana Allahi wa ma ana minan mušriki Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in thumma ba'd. Bismi dosh dereci vidish kada kaže: "Wa ama ta'alayhim la'amenu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah." Ukana Allahu bihim aliman. Šta imi kaže falno, a vasmta kaže. Ali čovjeku vjerovan i iman u manjoj je vridosti povećavao. Jer fa'ullahu lazina amenu vella dina utul ilme deređata. Allah će koji budu vjerovali i budu učeni podići na. Tako iman podići deređa. Vjernik nikad nije ponižen. Bez što ga ljudi gledali. Niz jedni. Bez obzira što ga ljudi nema rivali jer nisu ljudi koji daju, dakle, ocijenu. I ne kremekom inda Allahi, et kakom. Najvrijedniji kod Allaha je među vam onaj koji je, molim, najbog bojasniji. Dakle, Allah Subhanahu wa ta'la ima svoja koji ima On kaže ili govori ili mjeri <scare>. ljudi kako su dobri ili loši. Najbolje mjerlo neče i dobrote je iman. U imani spada i bogobojasnost. Razumijete? I onda Allah subhanahu ta'ala kaže nevjernicima. U mada alihim, šta bihim bilo loše, šta bihim je fallo, šta bihim smetalo. Lau anahum amenu, lau amenu billahi, ali uminu. Da se povjerovalo Allaha i usudni dan. a Nisga im ne fallo. Nevjernik gubi ono što nevjernice zasluže na ovome svijetu. Kako što Allah, uposna ih sa lalahu, kaže kad budu proželjeni na sudnjem danu, ono što su šimlili dobara, to će biti ono što su pojeli, popili i uživali na ovome svijetu. I neće nam ono svijetu imati ništa. Vjerniku se to neće naplaćivati. Vjerniku se neće naplaćivati jer njegada dobra djela će ga sačekati. Govorit ćemo o tome. Kod nevjernika nije. I šta im je? Iako su šimlili dobra djela, iako su deljivali i bili milostivi, nima nevjernika koji šta? Želi čini dobro. Želi da čini hajr. Želi da pomažu drugi. a ne vjernike. Međutim, nećemo se djela prihvati sve dok ne povjeruju Allah Subhanu wa ta'la njegov poslanika. Dok imam postani postane muslimanom. Vjernikom. Mada alaihim lau amenu bihla. Šta im je fal? I ovo je jedan metod kad nekova davetite da vam kažete, a šta ti fali da vjeriš v Allaha i sunnjida? Reći šta te A on kaži, to je zameni mene samo šupljak. Sve ne prazna priča. Reci, takar tvoj, stav, takar tvoj odgovor ukazuje i naprotiv da stiji šupljak. Da stiji prazan. Jer da imaš našilanu glavu čim pametnim ne bih moj problema kod vjerovanja jer pogledajte nije ibret dakle nije pojenta što je neko bogatilo siromašan Heraklika je pitao Sufjana koga slijedi Mohamed Sadu Vlasna šta je dekao slabi i siromašni prvi koji vjeruju slabi i siromašni zašto jer je siromašan i slab uvijek ugrožen i slabi siromašan uvijek prijeti kako doć Sudi <laughs> da, ne možda da se revanšira, ne ima snagi. Kao što je Švajbalista Treslava rekao kao ja da imam snagu i da se mogu nakoga ostaniti kao vidjeli bi vi. Švajbalista Treslava nima moć da se osviti svom narodu. Jer ste on njom prijetlili mi ćemo te kamenovati. Švajbu, mi ćemo te kamenovati Ili ćeš se vratiti u našu vjeru. Kaže Levadne, vi hubate. Da budem ja kaj imam snage i da se mogu na nešto kaj čvrsto sloniti. Mislim i na prijatelja i na, na, na rođake. Ali nije imao, ali i sl. I onda vjerni kaže, doće sudnji dan, vidit ćeš i ti polagat ćeš račun, doći i tvoj i ti će tako tebi sudit hakim i tako dan i tako dan. I onda su oni prvi koji vjeruju jer se uzdaju u Allah subhanu wa ta'ala. Dok insam koji ima novac kupuje sebi koga stvare, vodigardave itd. Kupuje ih, plače da ga čuvaju. I opet fasuje metak kozoran Džinđić. To bih što imao blindirano auto. E, Snajper gađaš da ti ne, ne može zamisliti. Dakle, plaćaju svi tu. Gaddafi pla, plaća ljudi da mu brane državu, ruši mu se vlast, ruši mu se onaj priestore. Plaćaju. Ili kad je čovjek jak, brani se. I onda U takvim, takvim slučajima zaboravljena Allah Subhanahu wa ta'la. I ne razmišlja, k'o ste razmišlja siromašan i slav. A Allah Subhanahu wa ta'la kad govori, govori svima. Jakima i slavijima. Jakima i slavijima, bogatima i siromašnijima. Jer ima i među, slavih, među slavijima i siromašnijima i nevjernika. I što im je falo? Dakle, doćete na sunji da I bit ćete upnjeni. šta je falo da ste povjerovali ništa, ne biti u moj, sami ste bili uzinuti. On će ho i da sudjeljiva udjeljivali od onoga što im je Allah dao. Dakle, šta im je falalo svjerovali Allahu i sunni dan i šta im je falo, šta im to u manu nedostaje, napravljen nedostatak u životu ili manjak da sudjeljival su na Allahovom putu do onoga što im je Allah dao. Jer uvi govorimo sadaka, ne lmanju je imetak, nego samo ga povećava. Zatoturno put danas to spomenuli. I ako učimo im se imetak, ako učimo imetak uh, privlači beriket, blagoslov Allah subhanahu wa taala to jeste. U i što više čovjek daje više malo smo ono tela vraćaju i naome i pripremamo za onaj svijet jer čovjek kad dođe na sunnji dan i kada pritisne u te gobe sunnji dana i kada bude sunce pržilo prvo što se čovjek udjelja, dakle prije sunnji dana je u kaburu samom dođe sadaka pa će rasprivati džahenomsku vatru vatr će navaljivati na čovjeka i na vjernika i na nevjernika na vjernika grešnika zbog njegovih griha Pa će doći kura, doći će nama sa jedne strane, pa će doći posao sa druge strane, pa će doći kura iza glave, pa će doći zekat ispod nogu i raspirivat će vatru. Sadaka. I na sudnjem danu kaže Allaho proštavlja Srna, kaže vjednik je u hladu svoje sadake na sudnjem danu. I znam što više učanica dadneš, sve se veći šatar pravi. Šatar se napravi. Šta će onaj koji je dao jedan put? Danas je kako znači malo hladnije. A što više daješ? Mobilni. I kadopis na Allahov putu Allah subhanahu wa taala aj prevrči da dakle, ti se dakum svojim rukama dokine učini koliko je brda uhud. Pa te sačekaju šta? Hladovine. Hladovina. Kao što Allah subhanahu kaže da nas Allah sačuva nasno da kaže e, e, dan kad drugije hladovine mimo njegove hladovine neće biti na sallahu sanatilu uvedi u tu hladovinu, šta im je fallo, bilo im to nešto manjilo jer samo je strošio na dunja olbu, nisi ništa plaho je steklo, kad se krenu, ono što se dao, to će krenat s tobom, ono što se bezre potrošio, ima to ništa, Allah bih ima alina, Allah u istinu, sve zna ono što je vezano za njim. Nek'le Allah Subhanahu ta'ala njemu ništa nije iskriveno. I to je da Allah Subhanahu ta'ala potpuni svojstava. Ilm, Allah Subhanahu wa ta'ala svojstvo je njegov ime, ali onaj koji sve zna, i sva njegova svojstva ukazuju na njegovo savršenstvo Subhanahu wa ta'ala. I niko nema ima pravo da rasprava Allah Subhanahu wa ta'ala svojstvo o njihovoj kakoći, nego vjerujem u kako je Allah Subhanahu wa ta'ala sebi opisao ili kao što je opisao njegov poslan Zatim Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaži Inna Allahe la jazlimu mithkale dherre Allah neće učinti nikome nepravdi Nikoliko je trunčica Mi trun Jer Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaži Fe mei amel mithkale dherratin hayran Ona je kućni trun dobra vidjet ga Dakle, neće Allah Subhanahu Wa Ta'ala Učinti nikome nepravdi to što mu neće njegovo Dakle to malo dobro Uvećat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaži Iyekun Uintekun hasanetani udhaifha Ako bude dobro on će ga umnogostršiti وَيُؤْتِ مِنْ لَدُونْهُ عَجَ نَظِيمًا i od sebe će dati neugraničenu ili veličastvenu nagradu jer kućni dobro dijela Allah upr.s. Se kaži فَلَهُ عَشَهُمْ صَلِحًا nije ima za njih deset إِلَا سَبُ مِيَدْ دَعْهُ Ebu Hurair radi Allahu proširila se vijesta o njemu je Basri takže stavnici Basre pričali o tome kakav Ebu Hurair je govorio znači Allah subhanahu tala svako dijelo umnož do 1000 hiljada puta, dokle do Baud, trgovci mora da čeka ide, trgovac 1000 hiljada puta je milion. A je defa kaže 2000 hiljada puta, dva miliona. I kaže mu Murer, "Što ste tal, stranici pasi kaže, "E Murer, čuj što smo te", taj čuje sam Allahu poslanike sallallahu i ve da je rekao, "Allah subhanahu wa taala svako dobro će nagraditi 1000 struko puta više i do milion puta." Dakle, koliko on subhanahu wa taala hoće? Jer kod Allaha subhanu tala granice, mi ne poznajemo ti granice. A za jedno učinjeno dobro dijelo, bilo koje dobro dijelo da učiniš, u sa puta, pomozi starom, nemoćnom, na savjetu je vrata i to je dobro. Ako ništa drugo ne imaš, a posjedujš, dakle kod sebi, a to je šta? A ovo se i je vratu muslima lice. Ne daš razdobni smrhnut, možeš biti nasikiran, možeš biti izritiran, može biti sprovociran, ali da ne mreš da se nasmiješ vrat u lice, moraš nekada nasmiješ da moji se mnoafičit, nego ono, baš iz srca se poselamiš, toplo se poselamiš sa njim. Dadeš mi raznanje da haješ ga, voliš ga, dadeš mi raznanje da ne nasiš svojim prsima ništa protiv njega. Pokažeš mu to, to Sufi dobro znaju da radite. Sufje meni je bugar jedan prišao kod oh. čačinske džamije ja silim na onoj sofiju, izumam se, šnjur odvezim Esselamu Nikuma Efebdu Čkolikum salam, merhaba ja nešto kodne tave posto vidiš ti koja je to metoda da on zna kakav je moj stav u njemu ja sam suprotno, ja sam suprotno. onda je ovdje ja tam ja kad prvo znao da on mene me misli što ja mislim o njemu a njega ne selamio a džave je, imaju ljudi metode imaju na elsni koliko god je I kako godaj on te pisala mi na smit. A mi od kuda to je da la leti? Haj što je dalje naletio. <laughs> to je neto. To je veto. Dakle e mi udar što moramo koristiti. To, to moramo koristiti. A to jeste, ne da mu na afičiš, nisi licemjer, ali najmanju ruku da prema svom bratu pokaži tu sada. Bilo koje je dobro dijelo. I Allah subhanu wa ta'la. Pa gledaj, nije Allah subhanu učiniti neprav time što će to dijelo umanjiti, makar bih bilo trunčica, nego će ga Allah subhanu wa ta'la A ako bude zlo, šta? Samo ćete Allah subhanu wa ta'la zapisati i pitat za to jedno zlo, neće ga umnogostršiti ili čak što viče će ga oprostiti. Muć je veća pravda. Može neko razgovarati ili razsvatite Allahom i smo na tova pravda. Ko što jedan djehovi nisi je dokao, u stvari jedan Ahmedija kaže vi musliman tvrdite da će Allah subhanahu tala uvesti ljude u, u džahednevne. Ja i kaže to nedolukuje Bogu. Kako ne nedolukuje Bogu? Ka, nedolukuje Bogu da uvede ljude, on je volio. oni je stvari, oni je volio. Ha, pa dobro, rekao, hajde ti, rekao, mene odgovor, imaš ti, rekao, ti čurliji, kaži imam. Alatek, hajde ono ne izmrkuviš, ne govorim vjerskim stvarnom. Jesi li kad malo ovako prevaspitao? Pa kaže jesam, pa šta hoćeš. Od tebe je otpalo, te je gledalo, ali ti njega prevaspitaš. Nekad ljepši, nekad družniji, ali ga prevaspitaš. A Allah subhanu t'ala milostiri ih prema svojim robovima i koji su zaslužili da jela smo to kazni, Allah će sa punim pravom. I ne možeš Allah subhanu t'ala ti staviti u obavezu, jer bi je spao u dževerije, da je koni koji obavezuje Allaha ne I Allah smrta kao uzme na sebe obavez nečega, mora li izvršiti Allah na tala? Ne mora, ko će ga zato upitati? Sumhanuta? Nikoga ne može upitati, niko ne može Allah smrta suditi. To je nepravedno, nerealno da čovjek kaže, Allah je rekao, Allah mora, šta Allah mora, šta Allah mora, kaže je moralno, ko je sljede poslješao Allah smrta na moralu? ili kulturi i tako dalje. Ali ljudi voli plaho to razmatka, voli da ulazi u šubhe ili one ajete koji se mogu podudarati svojim značanjima, oni spominju te ajete u tešabi, manje jasne ajete, ne bi li doveli tebi u konfuziju, kako i tako dalje. Fehej fejda džina min kulli ummetin bi šehidin vođina vike alaha ulaj šehida. A šta kaži kada mi svakog naroda dovedemo svjedoka, a te do, dovedemo svjedoka nad ovima? kaže Abdullah ibn Mesud radi al da je Allah upuslanih sallallahu alayhi wa sallam učio ovaj ajet. Odnosno Allah upuslanih sallallahu alayhi wa sallam rekao Ibn Mesud uči e, Kuran. I kaže učio sam sura Nisa i došao sam do ovog ajeta Allah upuslanih sallallahu alayhi wa sallam kaj je rekao dosta. Kaj pogledao sallallahu alayhi wa sallam u, u lice kaže ona mu se brada natopila kaže e, suzama i Udara se ovako po bedrima, viće šta ću ja, šta ću ja kada ka budu mi dovedeni onih koji nikad nisam vidio. Znači, salo laha ovaj ili selem će biti svijet protiv svih nas. Nisi li ja je vidio, nijete vidio, ali pripadaš njegovom umetu. Da umetu Dave i umetu uh, i džave, dakle umetu onaj koji poziva ili umetu onaj koji se odazvao, Uglavnom, bit ćeš doveden pred poslanike s.a.v. I čak što više, poslanik s.a.v. njegov umet će biti svjedoci protiv svih drugih naroda koji budu negirali ili ulaž dirivali svoje poslanike. Jer dući poslanika s kojim nema nikoga. Pa će sam poslanik svjedočiti. I on će je reći, on nema svjedoka, nije nam dostavio dao. Onda će, kaže, biti pozvan Mohamed s.a.v. njegov umet. Pa će posvjedočiti protiv svih umeta da štite i da sve poslanike. Znog čega? Sato što smo naše njihove priče i spomenu Kur'anu, i zato je plaho bitno Kur'an. I oni koji ne znaju arapske prijavod, značenja, pa da iščitavaju prirod značenja. To je fsir. Pa znaš kakav će biti sudni dan, pa da znaš kakav će biti sudba, pa kako će Allah svako biti prve i posljednje generacije. Kad dođe tegovna situacija, kad budu biti svi predočeni sa svojim dijelima, ne može se niko povući po, po da kaže ne, ja nisam. Nego će svako svjedočiti. I u arabskom jeziku šehid ili šehide ima veliko značenje. Ukazuje na znanje, na spoznaju, na pojašnjenje, na čvrstoću i potvrdu. Šehid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allah je posvjedočio da ne ima drugog božanstva koji se ne služi i baviti osim Allah je posvjedočio. I šta kada Allah posvjedoči, može li neko njegovo svjedočanje odbiti svala od taf? Hoće li moći? Hoći nevjernici odbiti, puša će negirati, nije će htjeti privati. A vidjet kakva je njihova situacija. Jevme je vedul ladine kefere, wa asa ur rasule, la utesevu abihim u lardu, wa la yaktimuna Allahi haditha, na dan kada će oni koji ne budu vjerovali, znači prvo nisu bili vjernici, wa asa ur rasule, i suprostavili se poslaniku željeće da ih i zemlja samo prekrila dakle, kad vide ožestine i tegoba sunnjeg dana i ovom je kulu kjafiru i alejteni kundu to roba na dan kada nevini krekne da sam Bogdan prašena posto strahota jer znamiste recimo sad ovi nepođe što se dešavaju u, u svijetu te cunami, te zemljutris, te neko kod zemljutrisa, te Japan pomjeri za 2 metra 60 centimetara, već 4 metra, ovo sam preksinu čitao 2 metra 60, 4 metra, zamislite, tolku toliko, toliko ostrava se pomjeri, nije Japan jedno ostravo, ono ima puno strvca, da hiljada strvca, da je mali, i da je sve pomaknuto 4 metra. Hajte vi, bilo ko od vas ovdje, 200 kila kamen, samo neke malo ravni, da je morali fino leći na novi, da imaju nadzemlje, uštite li Lavo mi što nije teško. Dakle, sve se to dešava pred našim očima. Talasi, ovonu, poplave, ruši se, zemlja, trieste se, zemlja, kuće padaju. Sve deževa u trenucima i mi to gledamo. I onda, za, tr za čovjeku treba i dokazati da mu se jednostavno nešto dokazuje. Neki govori o teoriji zavira Amerika, da je to tako Radla, da, da je isprobavanje atomskih bombi ispod uh, onaj mora, svašta nešta. Nenim šta god da je, šta god da je, šta... Kad se to dešava sad na našim očima. Šta će se onda desiti kad bude sudni dan kad Allah suhanu tala planine pokreni. Planine kad pokreni. Pa će leti poput lišća. Drveće nikako neće. Dakle, nestaće drve će drveće prašena. Pa šta će kad se sunce rascijepi. Kad se mjesec rascijepi. Pa kad se sunce i mjesec gurnu u džehennin. Nestanu skroz. I kad se zemlja drugom zemljom zamijeni. I kad nestane skroz reljefa na zemlji. I kad se mora jednu u drugo prelijek I kad se vulkane jedne iza drugi otvore K Šta će onda bit? Allah s. h. njima ništa nije teško s. Ovo sada što se dešava pred načinim očima, i pazite kako je Allah subhanov tala olakšao ljudima da vidi. Internet, dakle, mogućnost komunikacije sa čitajim svijetom u sekundama. Bilo što da tražiš, odiš na serš ili pretraga, kako se zove, ukucaš i nađiš. Ono se dešava u Upanu, ono što je stinjeno u Zenitris, ono što se dešava u Americi, ono što se dešava u Argentinu. Ono je... Svudi možete da nađeš, sve dešavanje, sve, vije, sve, havin imaš u sekundama. Allah vam dao šta? Da vidite. Da čeka s čovječanstvom sutra. Jer, e, opće poznata teorija i učenje islama jeste da će, tu je naučno dokazano, da nauka će doživjeti svoj vrh i da će živjeti krah. Doživjet će krah. I onda će morati da pada. Nesta će elektronsko polje. Neće više biti elektriki. Jer već nagovještavaju naučnici sljedeće godine 2012 da su do nekoliko eksplozivnih 3 jakih eksplozija do Suncu koji će uništiti elektronsko polje na Zemlji neko će vremena traja tu, pa se ponovo elektronsku polje vratiti. Imate akumulator, imate agregat, imate sazruje, ne može da ne može da kula. Ne ne puste elektronsko polje. Razumite, džabi džabi baterije napunjene i strošiće se jednom trva i nema stani, ha? Imaš ti satelite, pratiš ti do Njalu ona ne možeš strijd nema nema čini se napaja šta ćeš čim ćeš brat dakle učeni stalno govore to meni da će se čovjekstvo vratiti u historijsku doba uh, najpravednijeg ratovanja onako kako je počelo. Tu jeste prsa o prsa i to je najpravednije ratovanje najpravedniji Jer u hadisu bi Allahu prote se sa engorije džur džumur kaže gor će njihovo oružje 7 godina i za njih lukovi strijele Nije ništa pomoj to što imaš tenka, ne može da ga ne nemaš da upališ niče, al al ansert, dinamaj pravil, ne može. Može kod. Molim, ništa kurbla, ništa tu. Nije za nećim, neće postot mogućnost. Ja Jesi se čuje često vrat unazad. Ali to će doći. Da li mi doživile naša djeca našu uča, pa ste vrijeme ide brzo. Sva se brzo dešavaju. Jednoj noći sva što se desi. Recimo trendačno se onaj izvacuju baterije od laptopa na tržište koja će trajati mjesec dana bez punjenja. A mi sad kajemo, koliko laptop drži dva sata, počke uzeti taj. Dva sata ti izadavan sa laptopom, baterijom, dobro kaže baterija. Dakle, e, tehn moderna tehnologija nauka su mnogo znapredovali i polako doživljavali svoj neki vrhunac. I šta će se još desiti, samo lazna. Ali. Sve će to ostati zaman, odnosno bez, bez ikakve upotrebe. kad dođe to vrijeme velikog pucanja, odnosno kada više ljudska prava ne bude uvladala na zemlji, kada ljudi ne bude više mogli vladati i kontrolirati situaciju, onda će nastati živi ili totalni haos. I nevjernici to se vide, i kad budu dovedeni na sunni dan i kad vidi strahote i ono što se im će im sadesti kaže i neće vred Allahom moći sačuvati ono neće vred Allahom moći sakriti onaj lišta od riječi nikomu salam šta to znači tu jeste kada i zemlja probuta, on će najviše voljeti da ostane ispod zemlji da ne budu proživljeni ali će biti proživljeni zadim kada budu proživljeni i kada budu doveden na, na sud ne vjerim će negirati Ne girat će po gira da im došla odbeva, ne, ne će. onda će im malo samotra zapešati usta, pa će progovoriti njihovi udovi njihova koža, njihovi udovi njihova koža, pa će reći ruka šta je radila, pa će reći gdje je hodla, pa će reći polni organ, pa će reći koža, sve će progovoriti, samo čovjek neće moći progovoriti i to će biti patnja i za njihove patnje. Ovi koji vjerujete, nemojte približavati namazu sve dok ste pjeni. I dok ne budete znali, raspoznavali ono što govorite. Ovo je ajet, ovo ajet i derogiran. ajet je derogiran. Jer Allah Subhanu wa ta'la je u ražetnim periodima zabranio alkohol. Allah S.W.T. kaže وَيَسَلُونَ كَانِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ خُلْ فِيهِمَ اِثْمُ كَبِينُ وَمَنَافِيُ وَاِثْمُهُ أَكْبَرُ I pitaju o alkoholu igrama na sreću reći u, u njima je velik grijeh i neznatna korist za ljude ali im je grijeh veći od njihove koristi. to je bio ajit koji govori o o alkoholu a su pitalo o alkoholu Pa, onda se zadatisla jedna skupina ashaba kod Abdurrahmana ibn Aufa i hadiji se prenosio dalije radi Al-an, kaže, bili smo kod Abdurrahmana ibn Aufa pa nas je kaj počastio večerom, onda nam je iznio o vino pa smo se opili i onda smo kaj da klanjamo, pa jedan od nas kao ručio kuli ahil ki'afirun, reci u ovoj la abudumate abudun, ja ne obožavano što vi obožavate kaže, unahnu ne abudumate abudun, i mike je obožavano što vi obožavate to je jedan predaje. I kaže onda Allah Subhanahu wa ta'ala kada je Omer radi Allah reke gospodar naš ti nam kaže pojasni dad, man, dad nam jasan propis a je objavio ovaj ajde i onda nakon toga Omer radi Allah je reke gospodar dad nam jasan propis po pitanju alkohola pa je onda je objavljena ajde Allah Subhanahu wa ta'ala kaže jajuha ladi namenu inem alhamru ule mesilu van sabu ule zalabu ule no riču za menamili šajtani feštenibuhu la'alakum tuflihun a, ovi koji vjerujete vino igra na sreću gatanje i kocka i procesne sudbe su nečisto od šetanskih dijela, pa i se klonite da biste uspio. I ovaj konačan najed bio oko zabrni. Od stvarno smo takav, fehelem tumun tehun Ovaj, i hoćete li prestati? Isti, dakle, gotovo je, nema više s alkoholom onaj, e, olakšavajući okolnosti. I onda onda radi ono rekao, intihejna, intihejna, završilo smo, završilo smo. Kaži pa su pomedijenika je prošao glasnik Allahov poslanih sallallahu sallallahu sallam a sam ovaj prospali, anaj, vino, kad otim mjerili da se ulice, kažu, ispunile potocima vina, ali su ga se riješili. Kod nas je to malo drugačiji. Kod nas je, ješ uvijek proiz Ona si mu tevelija imao kazan, tevelija se kazan. i fakat, zvali si kako, vesela, vesela mašina. Šta je majke zaplakala zbog te mašine, a Boga mi nije im bilo vesel. Javim latinamenu, lata hrebu salate u entum sukaran, nemoj se približavati na mazda ste pijani. Šta je to opijenost? Šta riječ hamr znači? Šta opija? Opija... I šta onaj alkohol, šta uzrokuje kod ljudi? Ono slobodno pričajte, vraću nebojce, ne, ne zadarijemo ni čiji džahilijed, naučne činjenice medicinske, ja nisam nam do nikad pio i ne znam. Ja čak što više i tvrdim da je bezalkoholna piva haram. Molim? Šta ti je dokaz? Ne, ne šta je dokaz? Ne kikamo se. A šta je dokaz? Kricam tome. Tomer su bezalpolne pive koje je zahval. Popiješ še piva da osjetiš, ba ne ima da osjetiš da, da zabaceš koreš bača horoz. Pa, ba, gdje da poslije? Pa? <laughs> <laughs> še Kuzzović kaže da je jedna možda od man ta čovjeka. Zaviski kako kom je. Ne, ne, ne, Prvo, nemoguće je hemijskom procesu kod proizvodnje pive izdvojiti alkoholu potpunost. Nemoguće. Druga stvar, šejh Albani Hula, je također za za harame, ima 9 minuta jedan njegovo predavanje vezano za bezalkoholnu pivu. Ako nisam ja, znamo da Valja je bolje znao šejh Albani od mene i od tebe. Treća stvar, jedan, doduše šejh, ali je remijskim dakle, dokazima izdnije u tome kako se u 1000 mililitara pivi nalazi 0,04 mililitra alkohola. Allah u posljednjih sila lesa vam kaže ono što ga mnogo opija i haram ga je u malim količinama. U najmanju ruku. Ne morate se i samom razlagati. Ne morate vi. Ali onda se zove piva. I šubhej. Ja, jednom brata sam upituo, hajde dobro, ti sam rekačeš oko piva, ja, hožda ti ohala, ali ja, kada je haram. Haj ti živi, bio uđi sa onaj limenkom Fanta ili Coca Cola u džamiju i uđi sa limjenkom pije i sjedi i nekter ljudi gledaju i rezi ljudima ovo je piva, rezi njima bezalkovalna jer više kako ćete ljudi gledat a rezi im ovo je Coca Cola ili ovo je Fanta Kaj pa nije to moralno, što reko nije moralno? Šta fali? Po tebi šta fali? Ali, ja ko god se ne boji svog džahelijeta njemu je svejedno, on će okrenuti I druga stvar, ja tvrdim također da to vodi vraćanje korijena, džahilijeta, gdje onim koji vole da doje. <laughs> vole da doje. Svanala, pored toliko pića koje je Allah svanatala halalio, ti baš našu ono što je na granci. Ovdje je haram, ovdje je halal, ti između. Odakle ti tu? Gdje s nju našu? U najmanju ruku zbog šubej. Lama poslika se da se kaje halal jasan, haram jasan. Iza ima stvari. I već se u Lema pošla razilast. Šeha Albanija zaharamio, še Ibn Tajmin nije, še Ibn Baz zastup, ha. I sad ti kažeš, e, ja hoću još da se o halal. A što nisi uzeo ovo da je sumnjivo? Haj neći, ni koji za ni Ibn Tajmina koji je o halali, ne hoćeš da kaže što Ibn Baz rekao da pustiš uha. Što je uzeo mišljenje? I ti kažeš, ne, ja hoću ono što je sigurno znam da je sigurno Isto kad kupite miso, imate halal, haram i ano, ha? ono gdje manje sumnjate. Jel' tako? Pa uzmiš ono gdje je skrivo s halal. i ne sumnjuš. A nije što kažeš, da ne spominjem firma može ko ponoviti tuž protiv mene, Bećarević, Brajlović, ko ima još od firmi? A kova? jest? Ne, ako da kovi je jasno. A refi kaže kod meni crvena misa haram, Refik kaže svoje Kaže, kod mene sad peradarski sistem halal. Jer reka je proizvodnja odlegla, da dakle, od jaja, koka, nosinja, jaja to samo do same konačnih proizvodni. Salama pa štete li mjesa kako jeste. A kada je crveno, nemojte kao nikad kupovati. Ni paštete, ni bilo šta, ni salame, ni kobacice, ni sušino, ni ništa, ni sučke, ništa nemojte kupovati. To je Refik direktor rekao, jasno čovjek obejaniju. Dok ovi svi ostali, ha, malo ga pakuju, malo ga mučkaju, itd. Elem nisa. Certifikati je najlakše dobiti. 5.000 eura i završeno, završen problem. Prođi kontrola, komisija, opet on kad odu, sam mala zna šta se radi. I oni momci koji rade kod njih mogu jednog milijona dokaza proti sve jedne firme koja je na našem terenu. Nebitno, koja se truje, nek se truje. Uh, dakle, zašto traviš one stvari koji baš u tom će? Reci, ne, neću u tom, već postaje sumnjom. Anton sukara hatta ta'lamu ma taqulun sino kve budete se kaže otrijeznali. Dakle ovo je bilo u početku islama, kad nasmeta ni odmah Mahmeda za za haram, za zabranjeni alkohol, dok se ne bi otrijeznali. Trijenje je stvar relativiteta. Nek se može trieziti brzo neko sporije. Šta alkohol stvar radi? Alkohol čovjek oduzima razum i daje mu nadnaravnu, naramnu, odnosno e, nenaviknut san. Pa čovjek tura. Ja sam ga snimao tu Ilijaš, jednog delegata snimio. Poesan se ponizio. Era bi. Ni jednog znaka ne jednog radni promašio. Sve, ja sam ga snimao i drža se taj klip dugo na telefonu, misle se ga stav na YouTube. Kako ču se... sebe, znači Allah smeta obdariti čovjeka razumom. Inače ču nik se poniži da bude gori od neuzbilam životinje. Ponizi da tetura ulicom da pravi osmicice i tako dalje i tako dalje. Zašto? Jer stvara čovjeku, odnosno uzma čovjeku kontrolu, razuma, opijaga i ili čovjek ne zna ni govori, ni kako postupa, ni kako da, ne može normalno da gleda i normalno da u toj situaciji ne zna ni šta priča. Kad ste posmoni, jeste kada došli u kuću umorni? Pa žena još požela, žena da priča, priča, priča, priča. Jesno, jesno, jesno, jesno. <laughs> A pojma ne daš. I kad tese se kaže, pa jučer se pričala, kada sam ona is pričala? Ti se na sva više ne znaš. Kod pjanihi, još gori. Kod pjanihi još gori. Vola džunuben ila abirisavile hatateh tesiru. Nid dok ste džunupi, ne smijete dakle mesjid ili onaj... E, dakle, ne smijete se približiti džamiji dok ste džunupi, ila abirisavili osim onih koji prolazi. Dakle, dešava se vrima Allah posl. sallallahu alaih sallam da je džamija bila na... Dakle, nam je... kad su vjernici morali prolaziti kroz džamiju. Nisi mogli zaobilaziti, nego su morali fakatno... Pa je Allah smutljeno da samo prolazak kroz džamiju. I koju koji je u hajzu, i onoj koji, uhajzu, i onoj koji, anifasu, i onoj koji je To je mišljenje. To je mišljenje. Drugi kažu ne. Ila la'abiri se bili osim onima koji su putnici. Samo musafir, ako je džunupom, ne može dakle, ona, da nađe i vodi, tako da ne može da se okupa, onda njemu dopušteno da kao takav sa tajemom uđe u džame. Hata teht tesiru. Sve dok se ne okupa. Šta je to šrijetsko okupanje? Šta je šrijetsko kupanje? pranje cijelog tijela, bez nizdimki, pranje cijelog tijela, dje, tijela, svakog dijela i kod Ahambele i ja ispiranje usta i nosa. Dakle, kod njiha sto ruknovi, da ispiriš usta i nos i da operiš cijelo tijelo. Kod ostali i mama, kod ostali mama, samo da se saperiš cijelo tijelo. Šta sa saperi sa cijelo tijelo? Da ona ko ima kosu ili gustu, gustu bravdu, mora mu mući voda, dakle, te pore. Šta je to u vanjsku? što je to ono što se peri, dakle, ono što, sve, što se kod čovjeka vidi, Nema čovjek izvrnuti kapke pa oprati iz poveće, to ga nije, to se ne vidi. Ono što se vidi od ljudskog tijela je ono što se može oprati. Cijelo tijelo. Ako je džunup, šta radi? Kako se džunup kupa? Uženjeni. Prvo uzme amdesta. Pa onda operi stidni dio tijela. Razumijete? Pa onda operi Tilo prvo u desno desnom palivu, u desnom palivu, u desnom palivu, tri punta. E, k'o to od nas radi? Jel' samo tuž? Skumpa voda? Radimo še. Ne cijem? Radimo, inšao, ima neki k'o je radimo še. Pa vam? Stava se k'o toga pritršava. Jer, k'o bismo mi primijivali kupanja lahom posne nike, s.a. v.m., onda niko od nas ne plaće više od dvije marke vode i mjesečno. Reza. Pa nijem ti je. Pa nijem vezi, ti kaj uzmijš avde, ti kaj se kupaš. Hoćeš ti u, kupa, u tog kupanja dotaknuti kod Ebu Hanifi, Ebu Hanifi kaže inema, in cita Ali Halisa Laha, posne neke svala kaže inema in hua bila truminika. Ja sam avde na kraju kupanja. Ebu Hanifi kaže onaj ko dotakne svoj polni organ ne gubi abdest. Ko ostali imama, sad ćemo govoriti o toj mesela, evo Lamec Tomu Nisa. Ko ostali imama, doticanje polnog organa posljednog koja šafija gubi se abdest. Ko Ebu se ne gubi. I on kaže, in ne mah uva bilat min koji je samo A ovi ostali citiri imam šafija kaže, men mese tekele filetovodba, onaj ko dotakne svoj polni organ ne se abdest. I e sad zavisi šta si. ja sam hanifija. Ali se opet abdestiju, ali se abdestiju na kraju. Ja sam abdestiju na kraju, kad z Nima ja zbog šuba ili ja zbog nečega? Ne, ja zbog šuba hej. Ali ja, ja zbog šuba hej. Nima vezi. Nima vezi. Prvo je abdest. Prvo je abdest. Alem nizam. Hatatah tesilu i taj gusl posunete lahom poslanika se sallallahu, sallallahu sallam bih vas sa tri pregršti. Ništa je više. Poslanika sallallahu se abdestio sa jednom, a kupu sa tri pregršti. Probajte, vidite da može ako je nastatak Vo inkuntu merda, awala safarin, aw ja ahad minkum min al-gha'iti aw lamastum nisa'a falam tajidu ma'an fatayaman musayidan tayyiban. Ako budete bolestni, paste. Ako budete bolesni, ili ste na putovanju, ili neko vas obavio veliku nuždu, ili ste dotakli žene, pa niste kaže našli vode, onda se uzmite tayemum sa čistom prašinom. Famsahu bi wujuhikum wa yadaykum, i poterte svoja lica i vaše šake. Svoje lice i vaše šake. Inna Allahe kjani afu man dva fura Allah u istinu prelazi preko grešaka nekoji prašni. Eh, sad ovdje me sele. Linkon tu merdao ala seferim. Dakle, uslov da bi neko mogao da uzmete jemom jeste bolesti i putovanje. Bolest i putovanje. Bolest, svaka ona bolest dozvoljavate jemom kod koje će da korištenje vodi. Dakle, voda postoji ne smiješ da je usmiš kod koje će voda uzrokovati otpadanje dijelova tijela njihovo invalidiranje produžavanje bolesti otežavanje situaciju u kojoj se nalazi bolestnik dakle stavate govu imaš neodobila ranu ili nešto i uzmeš abdest i kad otakne ti voda pečete, smijetati tu gubiš koncentraciju ili kod nekoga koža viva svjetljiva, kad mu padne voda na ranu rana mu se otvara i ponovno krvari U svim tim situacijama, dakle, ako se čovjek to dešava da vam produžava uzroku odpajanja djelova tijela, tako dakle, u tim situacijama čovjek ima pravo da uzmete jemom, ne govorim o mesu, ne govorim mesu. Drugo je pitanje mesha, kada vam se nešto desi, slomnite ruku ili nogu, pa vam stave gips, niste imali abdesta, nije vam gips ispravan, morate, ne, morate gips kinuti, uzijete abdest u tim bolovima pa ponovno se gips vrati. Razumijete? Ako vam se nešto desi, prije zamotavanja morate uzeti adres, pa onda zamotavanja. Kaže neko, e, jesme, kaže našom. To je šneski propis. Nakon toga, kad se to zamota, sve se nalazi ti gips ili zavoj na ruci, nisi dužan da ga skidaš i samo potom tom dijelu možeš da potariš, to je da povučeš mesa. Razumijete? To je kod mesa. A vam, ko te jemuma, na tlom slučajima, to je jedno mišljenje. Drugo mišljenje kažu, bilo koja je bolet koju čovjeku otežano, Dakle, ne može da se abdesti, recimo, nekad kada bolujete gripu. Šta vam e, se dešava kad e, uzmete abdest, dodelujete do se ovo doma? Neko doživljava groznicu, neko doživi groznicu. U toj situaciji, ako postoji bojazan pa ne može, dakle, ona će se prijeći na mlaku Ako oni to ne pomaže, on se njim kaže, ako te otežava tvoje stanje, onda uzmite jemu. Al to u slabu kona će primijeniti, jer uglavnom mi, kad smo bolestni, Mi se javdestimo, bez ovezi kako je bila situacija izbojazne da taj temu nije šta, nije. A naprativ, tu je sunita Allaho poslanika s.a.w. i ovo jedna olakšćica koju je Allah subhanu Tala ta ta'ala uh, dozvolio ovom umetu, nije dozvolio jednu umetu prije njega. Pa Allaho poslanika s.a.w. među osvare koje kaže, date mi prednost na prirodnim poslanicima, kaže U ođu i let li ardu meši den od tahura i zemlja je učena mjestom zaklanjanja i čisto biva, nekako čista. Ghajit u arapskom označava skušten položaj zemlji, dakle na otvorenim poljanama, gdje čovjek može slobodno da oprosti da je čušni, da obavi veliku ili malu nuždu, nebitno. Kod nas to bila neka dvanjske hale, danas nas je to kupacla, uglavnom zatvoreni prostor. Čovjek je dobavlja desnu halalde. Čovjek je dobavlja <laughs> nuždu. Čovjek je dobavlja nuždu. Kod Ebu Hanifej ste njegovim dijelama da čovjek iskruži desnu nogu, da se naslovi samo na lijevu. Ali to nije Priznate kako je normalno čučanje, onaj, ali ovo spomenuo na neti naći se u njihovim. Vi možete naći neka nekim komentarima, komentarima knjig je prevedena na naše, na naš jezik. Onaj ko obavlja nužno treba da se sakrije. Da sakrije na neko mjesto iza drvećeg granja, zida i tako da, jer je samota. A ako ga ipak neko vidi Onda u njegovim rukama je, više nije ništa. Jer Allaho posljedno je, kad bi oboljao nuždu, on bi na mjesta, pa bi sakrio da ga niko ne vidi. Kako se imali predaj, pa sam kaže, vidio jedan od kaže, pa sam vidio kako se dva drveta sklapaju, pa je Allaho posljedno je svoje ruždu, onda se kaže ni dva, dva posljedno razvo. To je bilo mužiza, Allaho posljedno je, da treba ga je drviće skrilio. To je sramota. A i krenim da nas vidim. Naša, te barkiram. Samo tu liš progada Ja, Ljudi danas ništa nesmite ne napijes u kafani, njega ništa ni sramota. Lame ne kulturno ruž, ruža osjećate. A vi mi upitate gdje se vi to nalazite? U nekim zemljama kad bi kroz prozor auta, ali kad pljunu ovako na ulici, platio bi kaznu. A nekamo da frajer stane i negdje na mokri kraju ulici. I nekulturno i nehigijenski. Nemoralno. Ali kod nas ne vladaju pravila kao što u svijetu. Evo lame stomunica ili ste dotakli žene? I e ovdje postoji pitanje, da li dotakli ili dotakli? Razilazi se. Ebu Hanife, Rahimahullah, hotala, kaže E la mestum un nisa, mi ste na polni odnos. La mestum. Imam Šafij, Imam Ahmed, Imam Malik, kaže la mestum, dotakli žene. Jer Ebu Hanife navodi dokaz, kaže oni koji vi niste dotakli, dakle niste sa njim imali odnos, pa ste sa njima rastavili, onda ne imate Nikakve obaveza kroz meharove prema njima. Ako dakle, čovjek su oženi, mi imamo sa so ženom odnosa, mi je sa njim o sami On prema njove nema obaveze da isplati mehr. Osim ako hoće, da je ga halal, da je u med, da je ga halal. Kod ostali, mama kaže ne. Lem su ovdje odnosi se na doticanje, samo doticanje. I to je razli, taško razredeno na islamskim učenjacima. E šta je kod nas spravnije, verovane? Je li hanefijski? <laughs> a, hanefijski jer sam halefinski, dakle Allah najbolje zna o, da ovaj ajt ukazuje nisa", ili ste imali odnos sa svojim ženama u smislu čega da u tom slučaju čovjek može da uzmete jemu jer samo doticanje ne ukazuje i ne obavezuje čovjeka na šta na kupanje jer jedno je predaj kaže je čovjek, došao je čovjek Allahom poslaniku i rekao Allahom poslanče susrego sam jednu ženu I onda sam, kaže, sa njim sve ono što radi čovjek sa svojom ženom i ona sa njim. Ali nisam počinio blud. Pa malo lahom, posao nisam sve mnije naredio da se okupa. E sad, ako kažem da je jedno mišljenje ispravno, drugo neispravno, a da spojimo svi izmisljenja, mišljenja. Ibn Ketir Rahmeullah Tala kaže, spoj između sva četiri, odnosno oba dva, dakle pravica i sve četiri pravne škole jeste, da sve ono što uzrokuje e, izbacivanje, sjemena yemmen, obavezuje čovjeka na kupanje. Bez obzira da da čovjek ima odnos, da li bilo to dodirom, obavezuje čovjeka na kupanje. Fatayemmu pa sayidan tayiban. Pasay, pa uzmite tayemum sa eden prašnom tayem čistom, said je sve ono što je iznad zemlji i drvo i kamen, sve ono što je iznad zemlji a produkt je zemlji To je ono mište. Nastojimo može uzeti korom drveta. To je jedno mišljenje, a najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna da se može samo uzeti ono što je od zemlji ili slično zemlji poput kreća, krećnjanka, dakle kamena, na kojem ima ili nema prašine, ali je ispravnije da nje, na njemu ima prašine. Jer Svaid, Svaid ovdje ukazuje na prašinu. Ako ipak čovjek se nađe na kamenjaru, Hercegovina. Dojte Hercegovinu i nema ne vode, Dotaknete kamen, ispravanite jemu. Nem sahubi vodžuhikum vajdikum i potarte svoja lica i ruku i šaki. Edykum, kod je Hanife malo Kako je malo drugačiji. Kako Ebu Hanife uzimo temu? No štiri, ja. Štiri hanife koja. Ekreme. Kod Ebu Hanife, kad se, dakle, udari o zemlju, potare se lice. Opi se udari o zemlju i onda se pruži ruka pa se povuče, dakle, odavde. Pouče se, do lahke, da okrije se, pa se mahne. Tu nas učio i doktor Akif Skendira, Ćala i arhamu. Dobro da se sjeća njegovog stava u medresu. I onda druga te ruka ostala i opet i fura je sa livom ruku. I na taj način se uzio temu. Ko ostavlja islamička, učenjaka ne. Ko nam je ima Hanbala, dakle, jedno udaranje u zemlju, dakle šta? Ona ruke i lice. I to je zašto. I drugod pro kaže lice, kao onda ruke, ali kod njih se zadovoljilo samo šta šak da čovjek se uče preko lice i to je to pre banife banife me malo, malo, malo najstroži jer u jednom drugom slučaju dolazi pred Allahu posnike sa Allahom veselim da učini energiju lako i, i onako kao što se jednom prilikom došao Allahu posnike sa Allahom sahabi a među nas kaže Allah postaniče da se smo se upustili pa sam se kaže čuno pri tokom noći kaže pa onda sam kaže uvalio se čita u prašinu onda kaže Allahu posnike sa se kaže bilo ti dovoljno samo kad si uradio to i ne se kontrolice i mog on cijelo tijelo valja zbog je srni tako osvatali njima nije trebala reč Piva. Ne, ne, ne. Njima bih sam trebao reći propis, odmah ga primjenjuju. Safija, šta kaže Allahum poslana Iksa? Kaže, nemoj im, kaže, da reći imata. Ako vidiš da im je žao što nisu ušto meko. Samo, kaže, izađi ti i obriji glavu. Kaže, kad se vidio Allahum poslana Iksa da brije glavu ka jedna drugima, s koja bih brijal glava da im je krv ljevala niz lica. Njima nisu treba piva. On znala odmah da je šubha. Znala su, nisu imao problema sa tim stvarima. Šta ti kažeš, إِنَّ اللَّهَ كَانَ afuvan وَمْ Allahu Allah je isti onaj koji prilazi preko, dakle, grešaka i ono prašta. Sam tajemum kažem jeste Allah'a s.w. na milost i onah šanje robavima. Šta je tajemum? Šta je jabde? Šta je gusul? Dakle, kada čovjek ima pulni odnos i kada bi čovjek oprao samo stilni dio tijela, Da li je postiguo čistoću ono koja je bila prije, tjelesnu čistoću? Jest postiguo tjelesnu, ono prije tjelesnu čistoću je postiguo. Znači, ponižujem na nečista. Dakle, postiguo je čistoću. Ali su ovo stvari, ta Abuda i badeta, jelah naredio kupanje, abdest ili tejemu? Da čovjek nakon toga, šta znači tejemu? U riječi araška, tejememe? Znači, namjera. da dakle, namiera i vaš da se očistiš i kod pojedinih islamskih učenjaka temum se mora uzmet za svaku d... dav zaheri rahmano talaka za svako djelo koji čovjek učini učini uči, mora uzeti temum. Kostaje kaže ne. Uzmete temum, se temum može plan temum može učiti Kur'an, temum može sve, jednim temum isto kao abdestom. I temum se kubi kako? Kostavi eks se fleks. voda da se, se tvori kod čovjeka mogućnost da se okupe u uzbeavjest. To može snaći voda ali je bolest ne može. Zatim falen tajd maen iniste našu vodu. Islamski učenci kažu to je šar, da čovjek mora tražiti vodu. A nije nema vode, odea ja temu. Šeta <laughs> ja kamen na umri do 25. Postanikov samo sa njen džami. Nalučio je Ezan, klanjala se dva rekjata, komim, u svaku, klanjala se dva rekjata, <tipan> neklaja se suneta. Pri jedan delegac sede krajimenej, otvori neku krpcu, šestiljada priljaoština je prošla, otvori neku krpcu, uzeti kamen, ovako pola ovoga, kako se zove, diktafona, uzeti postrljaga. Dakle, ubjeđenje da se može na kamenču uzeti. On je toga objeđenja. Hajde to što je to objeđenje. Smo rekli malo prvi da se može kamen uzeti, a, onaj temu. Ali koliko godina taj kamen ko tebi je stari da ga istarljaš. Dakle, on nije ni tražio Haram Allahom poslije kisada Salimina vodi teču, teku, dakle rijeke, a, odnosno abdestane, kohale. Dakle, on nije traži o to. Ako se voda naći i postoji određena pravila koliko čovjek možda traži da li do trenutak da će ga proči ona i vaka tako dalje a onaj i ako postoji boja za, no, ako ne pusti boga da će boja za, da će nešto da stupi njegovo život ili njegov zdravlje traži to. ali ni nikako traži dakle vodu moraš tražiti ne možeš u četvrtostanu već ja vodi a grana pišpod sušio dolazmeno mark 5 litara abde se u kupaji se Pa tako ili nije? Dakle, vodu moraš tražiti, on u mjeri koliko ti neće proći namalski vak. Nekaj šejh, ustao sam kaži još stalo 15. do kraja namalsko ne me sabaha. A što se do čefu? Što se lega u džunup? postavlja. Zašto čovjek biva lakim plinom džinima i šeitanima da ga napadaju preko noć? Iako kod Ahmed i mihambela, onaj ko se abvesti u džunuplupu, da je postao jedan vid čišćenja. Može kod, kod onoga koja je u džunup, a šta će onaj koja je u hajzu ili pasu, iako je Ahmad ibn Hanbel i također ljubim temije Rahman tala, Rahman tala smatrali da čovjek postiče dijelničnu čistoću. Dobro. I još jedna stvar kaži osnove medicinski, odnosno e, zdravlja kod čovjeka se postiču sa tri pravila. A to jeste da čovjek čuva svoje zdravlje o stvari koje mu smetaju, pa jela smrtno spomenuo šta je ovdje. Sve smo prvom govorili, braće, šta je to što smeta razum i tijelo? Je li alkohol zdravo nije? Nije zdravo subhanavno. Dakle, alkohol i sve ono što čov, čovjekom tijelo smeta. Drugo, ovaj je Ibnu Kajim Rahim letala spominjao, pa kaže, oli minha ili onoga što se nađe u čovjekom tijelu da se od toga liši. A to jeste, mokraća i izmet malom i velkom nuždom. Svaki čovjek, čovjeko tela može i treba da izađe, i mora da izađe. Sa talalom, poslanik sallallahu stan kaže da onaj ko uh e, stupa u namaz, a ima problema sa malo velikom, on treba prvo da obavi predobro, ali to da, da stavlja, zbog čega to zove mudafa tu lahabfein. Jer on se bori proti toga, oduzma mu, dakle oduzma kontr, ko, koncentraciju i smijeta njegovom organizmu. Je nije dobro da čovjek onaj zadržava u sebi. Šaš habe kaže On čestite je kod puštanja vetra jedan drugima. Tako kod je to sramoto? U našoj kulturi je to sramoto. Ha? Šta je li poznajte švabe? Slovenci isto tako. Jak se prvi put ošlo u Sloveniji čuo, to je mene bilo neugodno. A ništa je kod njih normalno. Njima to ništa ni za sufromu Ovaj, e, Zbog toga što sto štetne stvari koje čovjek ne smije zdržati u sebi. Nikada je riječ o plinovima, gasovima, vetrovima. Nikada je riječ o velikoj elemanoj nuždi, Čovjek se toga mora Lišt. ali problem je kada je hladna zimska noća mrska, to staviti će u vanjsku halu i da se čovjek zaštiti od svih tih stvari dakle postoje neke stvari koje u datičnoj situaciji ne možeš da uradiš u ovom štočaju kontrentu se spomenuli bolesti i ne može čovjek da koristi vodu onda čovjek neće uzeti vodu niti bilo šta drugo što može da e, naštiti njegovom organizmu nego će samo uzeti ono što je zamijensko وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد وجزاكم الله خير الجزاء باسمي وإيماني أضاء الكون والزمان بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمان بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمان islami wa imani الكون al-كون